Välkomna till Stick With Us podcast och vi som sänder idag heter Maria och Anna. Och vad ska vi prata om idag? Sommar och sol. <laughs> <laughs> nu vill jag säga koskitehagen och det gör jag också. Koskitehagen, nej <laughs> vi ska inte prata om det. Med stickor ska vi prata om. Med stickor och stickor på stranden och på gräset och uh. i garnet. Ja, uh. där ska de ju vara. Ja, mm. och vad man ska sticka på sommar för man måste ju sticka på sommaren också. Det måste man. Även om inte alla tror det. Det är tvång på det. Det är, ja. lag. Det, det är lag på det. Ja. ja. Och då ska vi tipsa om lite som man kan sticka på på sommaren. Mm. Och, och vad man kan, kan? sticka i. Ja, ja. precis. Mm. Och vi ska prata lite om vad vi har gjort sen sist. Ja, som vanligt. Vad vi har stickat på, vad vi har avmaskat och andra roligheter vi kanske har haft för oss. Ja, eller sånt som vi inte har stickat på också. Kanske. Som vi inte har stickat på. Men måste vi prata nej, om det? Nej, vi behöver inte prata nej, om det. Jag vill inte prata om nej. de där onämnbara strumporna som jag fortfarande inte har gjort färdigt. Eller mammas kofta. <laughs> nej. nej Vi hoppar över det. Mm. Nu kör vi. Ja. Yeah. Nu var det ju bara en vecka sedan du var med. Mm. Men har du hunnit maska av någonting sen sist? Jag har faktiskt det. Har Min eh, Sweet Olive Sweater är äntligen färdig. Ja. Ja. Um, den blev klar i fredags natt. Oj. ja. Uh, jag fyllde i år i fredags och, uh, Men skulle inte direkt fira någonting då. För att ni var ju upptagna på annat allihopa. Ja. <laughs> um, men men jag gick... föräldrar var här. när de kom på lördagen. Jaha. Mm, men jag gick på nitt och uh, stickade. Och så instagrammade jag en bild med uh, en liten sur kommentar om den eviga koftan och mm. ja, så hade jag bara en halv arm kvar så äh, äh, mäh, mäh, bläh. Katarina skrev att men du borde sticka färdigt den och maskaden det blev väl en bra födelsedag som mm. själv, så gjorde jag faktiskt det, stickade mm. den färdigt och maskade av och blockade den dock utan att fästa trådarna, för det gjorde jag dagen efter. Ja. Men den är färdig nu. Det känns skönt. Så Sen mm. kollade jag på Ravelry och jag har faktiskt inte hållit på att sticka den så jättelänge, som jag kanske har känt att jag har gjort. <laughs> Ibland känns det så. <laughs> ja, men det är nog för att dess föregångare då som jag stickade i Angora, den stickade sig nästan själv på typ fem dagar. Mm. Så det är därför det känns som att jag har hållit på med den i ett evighet. Mm. en evighet. Ja. Sen kan det ju vara också att det är en... samma mönster som du stickar en gång ja, till precis. gör att det Kanske. Och sen var det lite jobbigt för jag var ju tvungen att skriva ner allting och sånt. Och då känns mm. det lite motigt. Det är ja. att bara sticka. Det är sant, det blir inte så spontant. Nej, så bara då. precis. Så måste jag ta fram eh, dokument i datorn och sånt. Så att om jag börjar på en ny del så måste jag kunna anteckna det och sånt. Mm. Ja. Men nu är det färdig och jag ska skicka ut mönstret till teststickarna ikväll. När vi är klara Järligt. med det här. Mm. Mm. Du då? Ja, var jag... ja jag har ju inte maskat av någonting. Nej. Det vet jag inte när jag gjorde det sist faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Jag har påbörjat. Ja. Så nu har jag påbörjat. Jag har gjort lite provlappar i olika saker. Mm. De har ju maskad av. Mm. Det är något. Ja. Och sen har jag börjat på en kofta. I Pickes tweed. Mm. Som är. Det, vad ska man säga. Det är en flätkant som går runt om nacken. Flätkrage, liksom. Ja. Mm. Som är sjalkragen kan man säga. Mm. Det blir på den. Mm. Med raglanökningar och Så. Mm. Så. Det ska väl också bli ett mönster så småningom. Mm. Men... Det är lite så när man börjar göra mönster att varför ska man sticka efter andras mönster när man kan göra det själv? Precis, det känns som slöseri med tid. Fast ja, det är så mycket man vill göra ändå. Det är ju det. Det är ändå jättemycket man tycker är fint och som man vill göra. Men mm. så vill man ändå göra sitt egna. Mm. Mm. precis. Det är så. Ja. Har du gjort något roligt sen sist då? Eh, när var jag med senast, det var två veckor sedan mm. var det var? jag har inte gjort mycket roligt. <laughs> jag, jag, jag, har, jag har ju faktiskt eh, njutit av det fina vädret. Ja, jag det jag har ju faktiskt varit väldigt tyvärr. Verkligen. Mm. Och jag har, ju, jag har ju sprungit också. Ja. Jag kan du eh. berätta lite hur det har gått? Jo, det har faktiskt gått väldigt bra. Jag har ju på med den här C25K. Som betyder? Eh, couch to 50. Kilometer. en mm. soffan till att springa fem kilometer. Soffpotatis till att mm. springa 5 km. Mm. Och ni, ni kanske tycker att 5 km är väl piece of cake liksom. Men om, om man säger så här. Jag har aldrig sprungit ens en kilometer innan. Mm. Och nu är jag på vecka 6. Och man ska göra det här på åtta veckor. Mm. Och i söndags tror jag det var. Måste det varit. Måndags. Så sprang jag 3,2 km i sträck mm. Utan att gå. Men mm. jag var helt. Jag, jag var så peppad efter det. Så jag var jättestolt. Så jag rekommenderar verkligen den appen. Mm. För det känns som ett naturligt sätt att börja med för att inte få skador och sånt. Och, och när man är som jag är så kanske man <hör> <hör> kanske man behöver att ta det lite långsamt. Ja men jag tror absolut att det är viktigt för att jag tror att väldigt många får för sig att nu ska de börja springa, de ska börja löpträna mm. och Ge sig ut i spåret. Och man orkar faktiskt ganska mycket första ja. gången. Man kan springa en 3-4, kanske till och med 5 km första gången. Mm. Men så får man en fruktansvärd träningsverk. Mm. Och det spelar nästan ingen roll om man är vältränad alltså om man kan vara gymmar eller gå på gympapass eller sånt. Nej. För att löpning är en helt annan typ av träning, en helt annan typ av belastning. Ja. Så får man jättemycket träningsverk som kanske vara i två veckor och sen springer man aldrig mer efter det. Nej, sen är det också att om man tränar mycket på gym och man bygger mycket muskler så visst, musklerna klarar av det. Man får inte mjölksyra lika rätt, men leder och sånt klarar mm. inte. Nej. Så det är bra att göra det långsamt Det är knäna som tar den mesta belastningen till exempel, mm. det är ju inte musklerna som gör det. Nej. Men hur många träningstillfällen per vecka är det med den appen? Tre. Tre, mm. mm. Så nu har jag börjat kombinera lite med att cykla på bil och dagar också. Mm. Så, men det, det är jättekul. Mm. Och det känns som att jag... Bli starkare och kroppen förändras. Mm. Så det är jätteroligt. Vad roligt. Men du springer också jättemycket på en, ja. på en annan nivå än vad jag gör. Nej men det ska jag väl inte säga heller. Jag har ju inte heller sprungit så länge. Jag har ju varit en sån som har försökt löpträna ett par gånger. Mm. Och har gjort det här misstaget och fått jättemycket träningsverk. Och sen jag har inte känt mig så motiverad och peppad till att göra det heller. För jag har inte tyckte att det var så kul träningsform. Så jag har ju gymmat mycket och gått på pass och sådana mm. grejer. Men så för en, sex veckor sedan kanske så köpte jag mig ett par bra och har börjat springa. Mm. Så igår sprang jag 6,3 mm. på 38 minuter. Det är dubbelt mot vad jag sprang när jag var så <laughs> <laughs> Ja, Ja, men det känns bra. Alltså första gången jag sprang så var det faktiskt på löpbandet. Mm. För att Det var för att jag skulle gå på ett pass och det var fullt när jag kom dit. Så mm. då tänkte jag, men jag går väl lite på löpbandet och sen Gymmar jag liksom så. Men sen så kände jag bara, men vad tycker är jag, kanske ska springa. Och så mm. gjorde jag det. Och så sprang jag fyra kilometer och så var jag helt död efter det. Mm. Och i förra veckan så sprang jag åtta kilometer på löpandet på 46 minuter. Och mm. var inte alls död. Men det kände så himla bra. Ja, det är väldigt härligt när man känner vilken stor skillnad det blir. Liksom. Eller, att man, eller till exempel att man börjar ta i, om, om jag springer upp för en så är jag jättetrött, men så mm. vet jag att när jag springer ner för backen på andra sidan, då återhämtar jag mig mm. fastän jag springer hela tiden. Mm. Och det gör man ju inte i början, då, då känner man att man återhämtar sig inte för att man går. Nej, mjölksyran sådär. försvinner mycket långsammare mm. Mm. och man, man får mycket mer mjölksyra också när man ja. är tränad. Mm. Men nu känner jag ändå att oh ja, bara jag kommer över den lilla kullen där, mm. så Kommer jag återhämta mig igen. Mm. Men du och din sambo gör ju det tillsammans också. Mm. Det måste ju vara roligt. Ja det är faktiskt jätteskönt. Jag var lite rädd för det innan. För han tyckte vadå det här är väl ingenting. Mm. Men han är ganska trött också. För mm. det var ett par år sedan han sprang ut borsvarvet. Det måste ju kännas väldigt för dig. Ja, det känns väldigt bra. Det har varit väldigt jobbigt ifall han. Ifall han hela tiden ville springa ett steg före mig. Om mm. man säger så. Mm. så det går ju faktiskt jättebra. Mm. Och det är väldigt roligt. Att och, och kunna göra det. Båda två. Mm. För vi pushar ju varandra liksom. Som igår ja. hade jag till och med krypit ner i soffan Under en filt och han satt och sov i soffan Och sen, och sen hade du skrivit på, på Facebook Att du måste in och duscha nu efter dina 6,3 km. Mm. Så jag bara Henrik, nu vaknar du <laughs> Så det blev det Det var bil då men jag tänkte nej Nu ska vi ut i alla mm. fall Så du tog ni liksom en dag i förväg då mm. Mm. Och sen okay. blir det nog inte så mycket helgen heller så då, Nej det kanske inte hinner Ja men Nä. då är det ju bra Mm. Ah, Vad har du... du gjort för roligt då förutom att fylla år? Ja, eh, jag, faktiskt, jag, jag har faktiskt gjort ganska mycket roligt på förra veckan som gick. Mm. Eh, I torsdags så var jag på uttagning för att bli instruktör på Friskis och Svettis. Vad roligt! Det var jätteroligt. Eh, väldigt inspirerande. Det var bara jag och en till tjej som ville bli steppinstruktör. För det var för mm. stepp och aerobik. Mm. Eh, och vi bara råkade sätta oss bredvid varandra. Det var ju massa folk där. Men alla andra skulle gå på eh, skistång spinning och gyminstruktör. Mm. Så det var bara vi två i slutändan. Så då hade vi fått göra varsitt minipass. Då på två låtar som skulle vara ett med rörlighet och ett med styrka. Mm. Och, och sen skulle vi då vara med på ett pass som instruktör höll. Och så skulle det lite taktprov och så. Om man skulle markera ett tvåan eller så. Mm. Och berätta lite om oss själva. Och i, igår fick jag veta att jag har gått vidare till intervju. Det var kul. Jag fick jättemycket beröm för mitt minipass. Och för mitt deltagande i... I, eh, I instruktörens pass. Mm. Och jag citerar. Ja, det var en fröjd att se dig träna. Det låter väldigt konstigt. <laughs> alltså, jag förstår inte hur det kan vara en fröjd. Att titta på mitt svettiga, röda anlete. <laughs> men eh, hon sa faktiskt så. Ja. Um, så på tisdag ska jag då på intervju. Och då uh, ja, får jag berätta lite mer om mig själv. Och de berättar lite mer om utbildningen och sånt. Och mm. Får vi se. Men vad innebär det en, om du får det? Eh, då innebär det att jag kommer att få gå en utbildning för mm. att bli instruktör i STEP. Mm. Då. Eh, och då är det en, först en grundläggande utbildning här i Göteborg. Eh, mm. Preppen kallas det, eller någonting mm. i den stilen. Och eh, jag tror att den delen eh, omfattar att eh, lära sig mer om kroppen och muskler och, och mm. sådana grejer, hur vi liksom fungerar. Vad som händer när och sånt. Vi tränar. Ja, precis. Mm. Eh, och sen eh, kommer det ju vara en del då där. Jag kommer lära mig liksom vad stepp innebär och eh, hur man lägger upp ett pass och hela mm. den biten med musiken och alla de grejerna. Och sen så gör man sitt eget pass och mm. eh, sen har man ett licensieringspass som man då håller för motionärer och eh, ja, de som kommer att licensiera mig då. Mm. Och sen eh, ja, blir jag steppinstruktör mm. och då eh, förbinder man sig till att hålla två pass i veckan i ett år. Mm. Eh, och man kan väl säga att det är instruktörens sätt att betala tillbaka till föreningen för föreningen, det kostar ju min utbildning och den mm. kostar ungefär 20 000 mm. och det kommer ju vara utbildning på annan ort med resor och övernattningar och sådana grejer Ja, det förstår man då att de måste ha någon sån. Ja, för att och svettis är ju en frivillig organisation och mm. sådär. Men sen efter pass 91 då, då håller man två pass i, i veckan och sen är det lite lite uppehåll och sånt. Men så blir det ju då ett år i 90 pass ungefär, mm. de obligatoriska passen. Och sen efter pass 90 så får man faktiskt 100 kronor ersättning på pass. Det visste mm. jag inte, men mm. det får man. Mm. Men annars är det alltså helt ideellt. Ja, det är det. Ja. Mm. Jag hade ju velat göra det men jag fick ersättning för det visste mm. jag inte ens att man fick. Mm. Så... Jag tror det kommer bli jätteroligt om jag nu får gå det. Och det är ju jättebra erfarenhet och med ledarskap och hela den biten. Mm, mm. Absolut. Ja. Kul. Ska vi prata om vad vi stickar på just nu kanske? <laughs> det blir ju urspårat här. Ja, mm. vad stickar du på just nu? Ja, eh, jag stickar ju fortfarande på de onämbara strumporna. Fast man kan inte säga att jag stickar på dem. Nej, för vi skulle inte prata om det. Nej. Eh, Så vi hoppar över de det. De är ett y för ny. Men... Eh, jag har faktiskt hunnit sticka väldigt lite mm. för att det var, var ganska mycket då förra veckan för att um, jag skulle ju förbereda det här passet och mm. även om det bara var två låtar så är det ändå, ja, det är ändå en del att fixa med liksom mm. och det ska passa med rörelser om man skulle ha armhävningar och sitt apps och det var vissa så obligatoriska moment och sen var jag ju där hela torsdag och gjorde det passet mm. och sen... Ja, så i fredags hann jag sticka. Mm. <laughs> och sen hann jag sticka lite grann i lördagsmorse. Och sen kom mina föräldrar hit. Mm. Eh, och vi har haft en jätte, jättebra helg med mm. besök på bohusfästning. Kan jag verkligen rekommendera. Ja, där har jag faktiskt aldrig varit. Jag tänkte många gånger mm. att dit vill åka. Det var jätteroligt, jättefint. Och vi fick en, ja, nästan privat guidning. För det var bara jag och mina föräldrar som ville gå guidning när det var mm. den. Så att hon visade oss runt på hela, hela stället. Och det kan jag, alltså det borde man försöka pricka in. För att man... Jag tror inte vi hade liksom riktigt vågat gå in över allt sånt. Nej. För det, det är väldigt stort faktiskt. Mycket större än vad man tror när man kommer dit. Är du och, större i Marstan? Jag var inne på... Det? Jag har bara varit där en gång typ utanför. Men mm. där bod, som mest bodde där tusen personer på den här mm. alltså på fästningen. Mm. Och med alla djur. Och det fanns ett eget bryggeri och bageri och sådana grejer där inne. Mm. Um, och sen var vi i Botaniska trädgården och vi åt jättegod middag på Chateau Beirut och fick mm. lite magdans och <laughs> så där och på söndagen så åt vi frukost på stan, lite servering på Le Petit Café mm. i Haga. Fantastiskt och var lite på stan och så där och då kan jag berätta också att vi var på gudagurden för min mamma älskar gudagurden. Mm. Och vi har inget direkt i närheten så vi var tvungna att gå dit. Och så handlade hon en kofta och när hon då kassören stoppar ner koftan i en påse. Man får ju till tygpåsar där. Så säger jag, åh, det där ser ut som en perfekt stickpåse. Säger jag till min mamma. Och min mamma tittar lite så. Som att, nej, nej, nej, den kommer du inte få. Och då säger jag kastarskan, ja, jag ser ju att du inte kommer få den här. Så det är bäst att du skickar med en till. Nej, så fick jag en egen påse, fast jag inte handlar någonting. Oh. Eh, ja. och sen i söndag så blev det typ inget stickat heller. För att det var också, jag också skulle fixa med grejer och sånt. Ja. Så att, jag har nästan inte stickat någonting. Men jag har stickat färdigt... Nu slår jag mig själv på knänet. K knä, knänet. Knät. Knät. Knät heter det. Det hörs nog för min magik hur jag är <laughs> Samtidigt. <laughs> Så högt att det dålde mitt knäsläpp. Nej, men jag har stickat färdigt andra blocket på min handspunna kofta. Men... Jag känner att jag vill inte stressa med den riktigt, för att dels vet jag inte om jag ska göra den klockad efter midjan Nej. eller utsvängd efter midjan och dels kommer den bli jättevarm så det känns inte som prio ett att få den färdig nu Nej. Utan istället har jag börjat på en klänning i Tussa Tweed mm. Jag började på den igår och sen idag repade jag upp allt. Jag insåg... För att det var så roligt. <laughs> det var så roligt. Nej, jag ska sticka den uppifrån och ner efter mina egna mått. Men jag hade lagt upp för tre ärmar och ett framstick. Alltså, jag har hört för... så här om folk som gör två vänstervantar och så. <laughs> men tre ärmar ja, det blir tre ärmar och inget bakstick. Ja, så jag fick repa upp det. Och Anna ser ganska normal ut. Ja, jag, är normal, alltså, jag är helt normalformad. Nej, men så att den repade upp och så har jag börjat sticka på den igen. Men det ska bli randig i tre färger. Men vi kan mm. prata lite mer om det sen, kanske. Ja, det mm. kan vi göra. Vi kanske ska gå vidare. Ja, har du ju inte om jag steg... Men jag sticka. sa ju det, min tröja med flätorna. Ja, just det. Du sa det när vi pratade om avmaskret redan. Ja, ja så det, det är det bästa det att vi gå vidare vi inte ska bli långt det här. <laughs> Veckans tema är ju sommarstickning, mm. för den är ju runt hörnet nu. Jag har sett flera ja. studenter denna veckan. Ja, just det. Mm. Jag fastnar i köer med massa studenter vad idag. roligt för dig. Uh -huh. Och de russar nu i Norge? Eh, faktiskt har jag inte sett så himla mycket. Eh, det avslutas ju 17 maj idag, för mm -hmm, russetidandet. Men jag har faktiskt inte sett mycket i Oslo. Kan du inte berätta lite kort vad russar är för de som inte vet? Det är små rödklädda vildar som springer mm. runt på stan och buss. Mm. <laughs> Nej, men de har på sig sådana här ungefär som universitetsoveraller mm. som är röda. Och så åker de bara runt och besöker olika platser beroende på var de kommer ifrån då. Som i Oslo åker man till Stavanger och ser man där och fästar som tokar. Men är så det där. inte så att de har sådana här flak med ett mycket högtalare som så de åker runt med? Ja, de här bussar? Bussar, okay. har bussar. De. Och mm. det är företag som renoverar de här bussarna mm. och man kan betala hur mycket som helst för det. Ja, jag förstår att de lägger det ner väldigt mycket pengar på det. Ja, visst. Mm. Och sen så säljer de bara dem efter. mm. efteråt. Mm. Så ja, det är helt galet, är det. Mm. Jag kan inte riktigt förstå traditionen med det. Men, det är som att åka studentflak i hur, hur många dagar som helst, typ. Ja, det är ju egentligen, i alla fall hela maj. Mm. <laughs> ja. ja, men Kan du inte berätta lite, vad, vad tycker du om sommar och stickning? Kan man, kan man sticka på sommaren? Naturligtvis. Mm. Jag förstår inte riktigt de som säger att de inte stickar på sommaren eller att det går dåligt för ganbutiker på sommaren. Det, jag Nej, förstår det inte. finns ju. Ja, ja. precis. <laughs> jag alltså jag har inga ups and downs liksom. Nej, nej. Det är bara det är konstant. Är konstant mm. <laughs> ja, Fast sen kanske jag ändrar lite efter vad jag stickar i. Ja, precis. Det gör jag ju. Mm. Och vilken typ, om vad får plagg man gör och så? Ja, ifall man vill ha det på sommaren och sådär. Mm. Men sen kan det ju vara bra att kanske sticka vantar som inte ligger i knät mm. och sånt där. Liksom, eller att man har något... Lite. till exempel min boystickningströja. Mm. Den var ju ingen sommarstickning. Nej. Det rörde jag inte på ett halvår ungefär. För det är så stor där det var den så varm. Ja, det då. Det var sytt och på knät liksom. mm. så. Men, men annars så sticker jag nog faktiskt precis lika mycket. Mm. Men skala tycker jag är ganska bra. Mm. Faktiskt på sommaren. Mm. Jag tycker också att det är, alltså det är, det är roligare att sticka saker på sommaren som man känner att man kan använda på sommaren mm. också. Just därför så känner man inte sättesugen på att sticka färdigt den här handspunna koftan för den kommer bli jättevarm. Jag kanske inte kommer kunna använda den förrän mm. i, vet, jag, vet jag, oktober, september, förhoppningsvis oktober. Förhoppningsvis kommer mm. inte kunna använda förhoppningsvis den. förhoppningsvis kommer jag inte kunna göra det. Så man vill ju gärna sticka mer sommariga saker. Som mm. min klänning nu som jag har på med. Eh, jag har på mig min linkläning idag. Mm. Och den stickade jag ju liksom när det var kallt. Och det mm. var ju lite tråkigt för att när den var klar ville jag ju använda den. Men det var liksom jag. lite för kallt för det då. Mm. Eh, så därför, ja. Man kanske kan tycka så att man borde sticka saker i, i förberedande syfte så här. Mm. Så på våren... Så stickar man saker man kan ha på sommaren och på sommaren stickar man saker man kan ha på vintern. Men det, nej, det är inte riktigt min grej. Nej, det ser ut så nästan i tidningar. Mm. Som att det kommer mycket tunnare plagg så på våren. Mm. Men jag tror nog att jag stickar mycket mer efter hur jag känner mig just då. Ja. Så. Jag tycker inte det är kul att sticka varma strumpor på sommaren. Nej. För att jag vet att det är så länge tills jag får ha dem på mig. Mm. Annars tycker jag strumpor är ganska bra just om man åker på semester och så, för att mm. har en liten grej med sig. Ja, precis. Det pratade jag om lite om förra gången. Mm. Jag hade ju två strumpor, tror jag, i mm. min, bland mina favoriter förra veckan. Ja, mm. ja men det är jättebra. Och of, of, ofta är det ganska så här repetitivt. Repetitivt? Ja. Ja, <laughs> precis. <laughs> ja, men så det är korta det... repetitioner av nämstret. Mm. Därför är det är ganska lätt att lägga ifrån sig snabbt. Mm. Och det är inte så långa varv heller. Så det går ju fort också. Mm. Och du tar inte så stor plats i ryggsäcken eller resväskan Eller vad det nu kan vara. Nej, och det är ju väldigt bra också ifall man lider av second sock syndrom. Mm. För då, om Just man bara mäser den stickningen så måste man göra klart det. Ja, precis. För att man har inget annat att sticka på. Nej. Det finns ju dock lite ganaffärer här. Vad man kan ju handla. Ja, det beror ju lite på vad man är. Ja, det är om klart. man åker bort mm. då. Det jag Så. tänker om man semestrar i Sverige. Mm. Ja då finns det ju ganaffärer nästan överallt. Mm. Så. Men vad tycker du eh, varför material funkar bra att sticka i på sommaren? Jag är ju lite sådär nyfrälst när det gäller bomull faktiskt. för mm. det är ju bara den, den här Percuccio mm. tänkande. Den. Den. Ja och den är ju den är fantastisk. Annat bomullsgan gillar jag inte alls. Om jag inte virkar Nej. då tycker jag att det kan vara okej. Okay. Men annars gillar jag inte det. Men det är väldigt svalt och bra att stycka i. Mm. Sen lin säger alla, men jag är inte frälst alltså. Jag har ju börjat med mina nok. Mm. Men jag tycker att det är ett lidande faktiskt att i den. Så att mm. den, den ligger ju nu. Men bara. misshandlade du garnet någonting innan? Nej, för det sa Emma hemma att jag inte behövde göra med en stricklin. Mm. Kan lycka jag... behöver man göra det, men, men inte stricklin. Jag skulle nu ha gjort det ändå så alltså. Mm. och med miss misshandla linet så menar vi att alltså lin är väldigt styrt men blir väldigt mjukt mm. efter att man har stickat där, efter att man har använt det ett par gånger men för att liksom påskynda den processen så att det ska vara behagligare att sticka med så kan man misshandla det lite och då kan man till exempel slå hävan i bordet hoppa på den hoppa på den det kan man göra sen när man blir arg på stickningen då kan man hoppa mm. på den eh, kavla på det, alltså innan mm. man har nystat det då så man det bli en boll för att annars blir det jättesvårt eh, Ja, man kanske kan blöta ner härvan här och gnugga ja. den lite och hänga upp den. Det kommer mm. faktiskt på ny. Mm. Mm. Så det kan du... Det är kanske sitta steg. Jag har ett par kvar och nysta. Och det jobbiga med är att man kan inte använda nystmaskinen. Uh, det gjorde jag. Har du gjort det? Ja. Vissa är också. Ja, så... det. Eller att den bara det. faller i... Det Nej. blir en sån Nej. blob Nej. det Jag tror den inifrån Nej. gick ett två. Ja, men det vågade jag aldrig göra. Inte sen eh, jag inte förstörde se. en dropslace. En sån dropslace-kräkande nystande. Ja, då no more. No more. Nej, jag tror faktiskt att jag tog den inifrån och det gick jättebra. För det kan man också göra. Man kan nysta det ett par gånger. Mm. Mm. Men alltså själva att nysta det, gick det bra också? Ja. Så att den inte faller? Nej, det var Nej. inga problem faktiskt. Mm -hmm. mm. kanske ska Kanske testa det då. Det, för jag, jag. Alltså, det är ju också ett skäl till att jag inte stickar vidare på den för att den är, det är ganska jobbigt att sitta och nysta för hand. Det är det. Det är jobbigt faktiskt. Nej, men ändå har den nysst, mm, så vill som. man gärna använda den. Ja. Kan, du inte, kan du inte lära Henrik göra såna grejer så hur kan han göra det åt dig? Man kan nysta ditt lin ett par gånger. Mm. Också det låter jättebra. Jag har haft på förslag att han ska lära sig att göra aviga varv också. Ja, så Oj, vilken tyckte... lyx så han sa. En avvägavarvs slav. <laughs> han tyckte inte det var någon bra Nej. idé. Nej, men det är väl, jag håller med dig. Alltså bumull och lin. För det är ju dessutom... Mm plagg då som passar att använda på sådana. Mm. Det är svårt att sticka i och det är, man kan ha det på sig. Mm. Um, jag stickar ju det här tussa silket nu. Mm. Och jag vet att du stickade ju, eller försökte sticka i något rent. Mm, ja. Var det mullbärsilke? Ja, eller jag tror det. Det var ju det här äh, Die for Yarns. Mm. Jag tror att det är det är nog mullbärsilke i det, mm. tror jag. Och det är sådana här blankt fin silke liksom. Och mm. den, alltså det gick inte. Det, jag var i Frankrike då och det var 35 grader varmt kanske. Och ingen aircondition på hotellet. Hög luftfuktighet. Väldigt. Mm. Så det var omöjligt att sticka i liksom när man var svettig om henne. Det var mm. ju oundvikligt. Och sen dessutom hade jag mina signatures också. Och, och är det ändå glattare då. Ja, det är bara... Eh, det, är det bara så <laughs> <laughs> ja, Nej, det gick inte. Nej. Men jag kan tänka mig att tussat Det är betydligt bättre. Mm. För att det är lite strävt och lite motstånd. Precis. Jag tror jag har stora förhoppningar på det. Ja. Mm. Men eh, vad, vad är ditt favoritställe att sticka på på sommaren då? Um, oj. Jag skulle nog säga, inte i solen. Nej. Och inte om jag har smörjt in mig med en massa solskyddsfaktor. Precis. För det, det blir lite äckligt. Mm. Men annars kanske i en solstol i skuggan, mm. utomhus. Mm. Det, det är nog min favoritplats. Mm. Säg, bilen måste jag säga också. Mm. Jag älskar roadtrips liksom ja. Och det är så Särskilt härligt att man har någon som tycker om att köra Ja, man... precis Annars tycker jag inte road trips är så roliga Om man måste jag nej, köra Nej, nej absolut nej. inte Om man bara intalar den andra att man är väldigt dålig på att köra mm. Men henne vackar ganska övertygad om att du är det ju Ja mm. <laughs> Du spär på det också så här ibland ja, med precis. att berätta Så sträckhistorier och sånt ja, precis. Så då kan man sitta där vid sidan med fötterna På instrumentbrädan och precis. sticka Mm det rekommenderas. Mm. <laughs> Jag sticker nog helst i hammocken mm. under honungsrosen hemma hos mina föräldrar. Åh, hammock. Ja, mina föräldrar har en stor altan på ena kortsidan av huset eh, som är halva, är liksom överbyggd. Mm. Eh, det är tak på den men, och väggar på ena sidan. Eh, också då på baksidan så att säga som är huset. Och sen då ut mot den öppna delen och mot framsidan eller ut mot trädgården så är det öppet. Mm. Så det kommer ändå lite så här pustar och så sitter man där och gungar och så är det en massa bin som surrar och ja, det är min absoluta favoritplats. Mm. Mm. Härligt. Mm. Vad, vad säger de om att sticka på sandstranden då? På stranden? Nej. Jag har aldrig gjort det och jag tror faktiskt det är ju det att man har solskissfaktor och sånt då också. Mm, det är klart, det är ett sånt tillfälle. Ja. Så det, det är väl inget jag rekommenderar. Nej. Eller? Nej. När jag funderar på om jag har stickat på stranden. Det känns som att jag har gjort det. Eh, I någon sån här baden-baden-stol. Mm. Det funkar ju som man kommer upp lite. Precis. Och sen får det inte vara sån här jättefin kvartsand. Nej, liksom. just det. Sån som man så aldrig lyckas borsta av från fötterna. Så som bara yr. Mm. Ja, det funkar. Just det. när då blir det stickningen för stöd, tror jag. Så kan det ju vara bra att använda bomull då med. För det kan man ju tvätta. Ja, det är sant. Mm. Kan man tvätta den på kutschobomullen i... Ungen, eller någonting jag säger. <laughs> en i ungen. Nej, i tvättmaskinen, menar jag. Alltså, nu kommer inte jag ihåg, eller om jag har läst det på den, men jag tar det för givet. Mm. Och jag har inte gjort det än. Nej. Men jag ska göra det. Det, det. Jag ska absolut testa det i veckan. Du kan ju testa. Man kan ju sticka en provla på testa. testa. Mm. Jag ska läsa på den också, för jag är en härva kvar. Mm. Så ska jag kolla. Den ja. tänkte jag faktiskt att jag skulle lämna till en sjal kanske. Köpa den här olivgröna och randar mm. kan bli fint. Mm. Jag ville ju ha den avokadogröna. Ja, det var den. Med. Ja, det var jag den menar. Du menade. Mm. sa oliv. Du sa oliv. Ja, oliv. Ju, Ljus, ljus, ljus. Mm. Ljus avokado. Jag vet inte om jag passar i den. Jag måste se den live först. Jag har bara sett den bland andra färger mm. på en bild på Transkoftas blogg. Mm. Men, eh, ja, Den har det. blivit väldigt populär. Det, ja, det är barnet det är många som stickar med den. Ja, och sen har jag sett. Jag tror att det var eh, Stash Burn hade pratat om mm -hmm. det på sin podcast. Och mm -hmm. sen så, var jag inne på Loops hemsida. Då hade de en idékuit, tror jag det var. Mm. Likadant. Mm. Eh, den... Det är jätteroligt, för det är ju ett... Eh... Alltså förutom då att det är ett färgväxande bomull så där mm. det inte några färg eller syrafärger. Eller blekning. Eller blekning. Eller så är det också så att de som odlade får ju mer pengar för att odla bomullen mm. än vad de skulle få om de odlade till exempel Ko cannabis. Eller ja, koka är det ju. Koka är det kanske. De mm. koka plantager som ja. har hjälpt dem till starta det här. alltså. Är det väl då? Nej, koka. Koka. Mm. Valmo är, är heroin eller mm. opium. Vad är koka då? Det, det är ett blad som växer ah, på Ah, just det, just det. Jag tänkte koka som i kokain. Mm, det är det, det, det så. Ja, som... man tar de här bladen och så kokar man ner det på något sätt. Du, så... du vet hur man gör alltså. Jag har varit i Peru. <laughs> det går åt ungefär ett kilo till ett gram. Mm. Sådär, Men det, så det minskar, man kan säga så alltså att då att istället för att odla koka som mm. eh, kriminella tjänar på och som förstör mm. många människors liv så odlar de istället bummull. Mm. och, och stickarna är ju snällare. Ja, de är snällare. Så det är ju win-win kan win -win man säga helt enkelt. Mm. Mm. Och sen är den inte dyr heller. Nej, det är det, är det som är så plus. fantastiskt också. Mm. Mm. Ja, ska vi, ska vi gå vidare till det här med stickorna? Ja, ja. Det ska vi göra. Mm. Ett litet äh, bi kan man väl säga denna vecka när att vi tänkte prata lite mer om olika stickor. Eh, och då med olika så också tänkte vi rundstickor versus jumpostickor och eh, strubstickor och rund, rundstickor säger jag igen nu. Men, eh, och det var ju en av våra lyssnare som skrev i det i vårt, vårt Revely-forum och mm. frågade om vi inte kunde prata lite och reda ut begreppen. Och ja, olika ska vi också prata lite olika märken helt enkelt. Ja, mm. och stickning är ju materi materialsport. Visst är det det? Så. Det finns i, snår. Det. <laughs> ja, det finns i alla prisklasser och ja. alla kvaliteter. Ja. Så, men vad skulle du säga? Vad tycker du bäst om att sticka med? Rundstickor. Alltid? Nej. Nej. <laughs> Nej um, ska jag sticka skalar och kroppen på tröjor så är det rundstickor. Mm. All the way. Mm. Aldrig djungbestickor. Nej. Djungbestickor är alltså mm. de här långa raka stickorna ja. med en knopp i änden. Mm. Ska jag sticka ärmar på koftor, eller till exempel strumpor eller vantar, så sticker jag på strumpstickor. För mm. jag är inte ett fan av den så kallade Magic Loop. Det är det löjliga namnet Magic ja, precis. Nej. Jag tycker inte att det är något magiskt med det. Nej, Nej inte. Jag tycker att det funkar bra om jag stickar en tröja på en större längre kabel än vad jag mm. kan sticka runt på. Men inte när det är så få maskor mm. För att jag tycker att det enda jag gör då är att jag håller på att dra den här kabeln fram och tillbaka. Mm. Jag tycker det är jättejobbigt. Man får inget flyt. Nej, precis. Jag tycker det går betydligt fortare. Med ja, men strumpstickar. Strumpstickar är ju bara runt, runt, runt, runt, runt. Mm. mm, precis. Ja, sen är det ju, alltså... Förr så stickade man ju alltid på sådana här jumpystickor. Vi mm. pratade om det förut. Mm. Hur gjorde man förr? Mm. Men, saken är ju... Det är inte bra för axlarna heller. Nej. Det blir ju väldigt mycket påfrestning för axlarna att hålla i de här stora. För att det är mycket mer vikt som ligger på att, att lyfta då. När mm. du sticker med rundstickar så har du liksom... Vikten i knät. Den vilar mm. där. Mm. Mm. Ja det är ju väldigt stor skillnad. Mm. Men jag tycker nog. Om jag stickar på par flerfärgstickade vantar. Då har jag gärna en strumpsticka. Mm. Eller vad säger jag? En rundsticka. rundsticka. För att annars så blir det. Jag tycker ibland att det kan bli en skarv. Mm. Tvärs över. Mm. Och den slipper man ju då. Om mm. man har. Så då har jag ja, ovansidan på ena sidan. och mm. så Sådär. Sen kan det ibland funka med två eh, rundstickor också. Ja, Tycker jag kan det är bra till mm. strumpor och så. Mm. Men eh, annars så, jag gillar grejer med strumpstickor ja, också. Ja, jag också. En av fördelarna dock som jag har märkt på några mönster jag har stickat, det är när, eh, när det inte är uppdelat liksom att eh, mönstret är inte är uppdelat efter att du har 16 maskor på en mm. sticka och 16 på nästa och sådär. utan att det flyter över. Mm. Uh, och då är det ju lite jobbigt med strumpstickor för då måste man ja. hela tiden föra över maskor från en till en annan. Så sätta en markör efter sexta maskor och så flyttar sig mönstret. Ja, precis. Så det är jättejobbigt. Ja, det blir jobbigt med strumpsticker. Mm, det är sant. Men jag brukar göra så ändå för jag tycker fortfarande att det är jobbigt med Magic Club. Mm. Ja, det tycker jag. med. Mm. Det känns lite overkill faktiskt att använda det på sport. Alltså jag, jag beundrar verkligen de som gör det och som sticker två stumpar samtidigt på Magic Loop. Mm. Jag, jag kan ju tänka så att jag önskar att alltså jag tyckte att det var någonting som funkade för mig också. Mm. Men jag, nej, jag har inte riktigt fått in, fått in den grejen helt enkelt. Nej. Sen tycker jag ju inte att det går ju inte fortare. Att nej. sticka två på en gång eller att sticka en åt gången. Nej, men det är väl för att man ska undvika det här med second sock-syndrom för det gör ju mm. båda samtidigt. Kan det kan ju bli två halva. Det kan det också bli. <laughs> det är inte bättre det. Har, är det man, har, gjort, har man gjort second stock Syndrome så har man väl två olika i alla fall. Ja, det kan man väl använda. Mm. Det håller ju en varm på vintern i alla fall. Mm. <laughs> Men det finns ju de som stickar ärmarna på en kofta parallellt också på mm. Magic Loop. Det förstår jag lite mer grejen. Mm. för att man ska få minskningarna på rätt ställe fast jag brukar ändå resonera lite som att arma, eller armarna är ju inte lika långa heller Nej. man är inte helt symmetrisk Nej. så varför ska tröjan vara det? bättre att prova mm. Mm. för det är ju lite bökigt om man sticker dem på det är ju väldigt böket att prova om man har armarna på Magic Loop det har du rätt mm. i, det har jag inte ens tänkt på men det är det ju såklart mm. men ska vi prata lite om de olika märkena ja, som det finns? kan vi väl göra nu, alltså det finns ju hur många som helst. Ja. Men vi pratar om de vi tycker om mm. istället. Så för de som vi knappt känner till, eller har provat. Ja. Mm. Sen har man ju alltid provat de här överblivna som man inte har en aning om vilka de är. Men det brukar inte vara favoriterna direkt. Typ de man har äft om och tänkt ja. på mm. Som inte är. Så, det är så här inget märke. Nej, Nej. precis. Mm. Men, Addy, mm. har du testat några sådana? Nej, jag har faktiskt inte det. Inga alls. Nej, jag tror inte det. Nej. Jag har nog aldrig sett Addi i butik. Jag tror faktiskt att du kan ha sett dem. För det finns ju de här som är i, i stål, till exempel. Okej. Okay. Och de är ju jättevanliga. Fast man tänker inte på att det är Addi, för man tänker bara på de här lace och... Men du kanske till och med har sådana i så fall. Mycket möjligt. I metall. Mm. mm. Det är de här som oftast är ganska billiga. De brukar ha så här guldfärgad kabel. Jag har ja, mina har. det kan ändå att jag har för att... Det var nu någon gång jag skulle köpa tunnare stickor, 2 och 2,5 mm. mm i rundstickor Och mm. då kan man ju inte köpa knitpro som vi ska Nej. prata lite mer om sen. Eftersom mm. deras tunnaste kopplingar för 3 millimeter. Mm. mm. Precis. sen finns det Adelaise. Mm. Och de, du har inte provat dem heller? Nej. Nej. Jag, jag tycker absolut inte om dem. Jag tycker om ytan på dem, för att de är matta. Mm. Men de luktar så illa. Mm. Det, det luktar messing Och det är ett vidrigt. Man luktar de händerna. Och jag har hört alltså. flera som har sagt detta. Så mm. har testat dem. Mm. Jag trodde bara det var jag första gången. Mm. Och, för att jag har hört så mycket bra om dem också. Mm. Men jag tycker inte alls om dem. Men grejen med dem är att de ska vara extra spetsiga. Och, sådär, eller? Ja, och matta. Och matta. Så, så att man kan sticka tunt utan att det glider. Mm. Mm. Och det är jättebra till exempel till silke. och mm. så. Det är en jättebra tanke. Men mm. man vill inte ha stickor som stinker. Nej, nej, precis. Mm. Jag gillar inte alls det. Nej. Sen finns det Addy Turbo. Och mm. de har jag testat med. Och de är bra. Så snabba är de väl kanske inte. men. Är det de som är samma som Addy Click? De görs eh, även som Klick. Mm. Lazy görs också som Klick. Det är deras sådana här utbara tippar. Precis, man klickar i stickorna istället mm. för att skruva i dem. Och det har jag aldrig testat med. Jag tror på idén. Jag vet... Eh, att, eh, nu har jag lite Steven West-fakta här att mm. Steven West är väldigt förtjust i Addie Turbo. tror mm. eh, när jag var hos Malia någon gång när han var där så hade han fått en jättepaket med, med Addie klick bara mm. olika längder och tjocklekar och sånt tips från Steven West tips alltså från Steven West mm. Mm. Ja, och Steven West hör. själv får välja <laughs> för jag har ju faktiskt hört ett avsnitt av eh, Stash Burn, när mm. han, han sticka, hans signatursticka gick av där mm -hmm. har spelat in podcasten. Oj. Det mm -hmm. mm -hmm. kanske från dess att de bytte till Addy. Mm -hmm. Mm -hmm. Mycket möjligt. Mm -hmm. Han kanske blir sponsrad av dem efter det. Ja, det Addy kanske han <laughs> <laughs> Men sen finns det Natura också som är i bomull. De har jag faktiskt aldrig sett. Va? Som är i bomull? Bum bambu menar jag. <laughs> <laughs> Tänk att sticka bomull ja. med bomullstickor i bambu. bambu. Och inget ja. annat. Nej. Eh, och sen så finns det Sock Rockets. Mm. Det låter ju också som de är... Supersnabba. Su ja. Jag köpte faktiskt ett par sådana här super, superkorta. Mm. Och testade. De är 20... Ja, de är så 20. Så jo, 20 är de Men då. 20 är inte så superkort. Det är alla mina. Är det, det är en som är 20. Ja, 20... Jag tror det var eh, stupsticka. Nej. nej. Så själva tip. Den är ju Just kanske det. fem centimeter. Jag har också sådana. Den mm. som jag pratade om innan, de här 2 mm. Det är jättejobbigt. Mm. Ja, det funkar inte. Jag bara testa på en provlapp. Och, nej. och grejen med det är att man får inget stöd i handen. St så man liksom måste sticka med fingerspetsarna på ett mm. vis. Istället för med hela handen. Man måste ju få kramp. Liksom. Ja, man, man måste verkligen... För att när man har de här långa stickorna så... Jag i alla fall klämmer liksom lite med lillfingret. Så mm. att man håller i den. Så kan man mer göra är finligt med fingrarna. Mm. Men nej, den, den, den slutar liksom i handflatan. Jag tyckte mm. det var jätteobeagligt. Och dessutom stickade jag den här kubitsmössan som jag fick fråga sen. Mm. I de stickorna. Ja. Mm. Jag plågades alltså en hel massa. Ah, fy. För en massa som jag sen fick fråga. Ah, ja. mm. Mm. Men sen finns det ju strumpstickor också i alla de här olika varianterna. Mm. Så... Och där tycker jag också att det kan vara lite skillnad med, jag tycker inte om de långa. Nej, jag tycker inte heller om långa strumpstickar. De ska vara korta? Ja. Punkt. Punkt. <laughs> de ska vara det och Nej, men om man stickar ärmar så mm. kanske det kan vara praktiskt. Eller om man till exempel vill sticka en mössa så mm. kan det vara praktiskt. För att annars behöver man ju så många. Men ska man sticka strumpor eller vantar? Då ser jag ingen poäng med att ha jättelånga stickor som bara pekar åt alla håll. Nej. Det är kanske är det som många associerar med strumpstickor. Att de därför tänker att det är bättre med rundstickor. Ja. Men det finns ju kortare varianter som gör det mycket lättare. Ja, krämmer. många tycker att det är jobbigt och mycket att hålla reda på sånt. Mm. Men det, det, ja, man kanske ska testa de korta då. Mm. För att ändra sin uppfattning. Mm. Och då det. är de 20 cm ungefär. Mm. Mm. Det finns ju ännu kortare, finns 15 också. Ja, och sen finns det förvantar också. Mm. Jag tror 90 Pro har det. Är det något special förvantar? Ja, som är för tummar och sånt. Fingrar. tummar. -hmm. Det är jättekorta. Är vi pratar om 90 Pro inte... sen. Ja. Mm. ja. Vi kanske ska prata om det nu. Vi pratar om 90 Pro nu. <laughs> det, alltså, jag har aldrig riktigt förstått det här skillnaden mellan 90 Pro och 90 Pride. Och 90 Ja. Ja. För det tror jag skillnaden mellan 90 Pro och 90 är i Europa heter det 90 och i du USA heter de pix. Mm. Men vad är då Knitter's Pride? Mm. Jag vet inte. Nej. För att Harmony Wood, det är Knit, Knit Pro. Mm. Och... Eh, heter de Harmony Wood? Jag har alltid trott att de heter Symphony Wood. Ja, där har vi en till sak. Mm. Som eh, också, eh, om man tittar på Knitter's Pride, mm. då finns det Symphony. Mm. Symphony Dreams heter de. Till och med det. Jag har alltid trott att det var Symphony. Mm. Det är, ja. Eller är eh, Cubics. Mm. Det är också Knitter's Pride. Mm. Carbons. Knitter's Pride. Och de är faktiskt jättebra. Mm. Har du provat dem? Nej, det har jag inte. Jag ville köpa ett par sådana på Siv, mm. Men så tror jag inte att det fanns i den tjockleken jag ville ha. Nej, de finns ju bara upp till 3,5. Ja, jag, jag tror att det var 3,5 jag ville köpa, men att mm. de var slut. Ja, för att jag använder 3,5 allra, allra mest mm. eh, när jag stickar. Så det var ett par sådana jag ville testa. Just för att jag visste att du hade testat dem mm. och att du var så nöjd med dem. Ja, mm. nu gör jag. För eh, carbons finns faktiskt från 1,5 till 3,5. 1,5 till 3,5. För jag vet flera som har fått gå ner väldigt mycket i storlek på dem. Mm. Men, eh... För att det beter sig annorlunda när man stickar. Mm. Okej. Okay. Men jag tycker att de är jättebra. Mm. Eh, för jag, jag tycker om det här lite flexibla känslan i dem. Mm. Fast de ändå har metalltippar. Mm. Så att man... De är ändå fortfarande vassa. Mm. De har också den här matta ytan va? Mm. Som gör att det, det inte glider fast man sticker tunt. Ja, precis. Mm. Och sen tycker jag att de känns, de känns lite lyxiga. Mm. Men är de ihåliga eller är de solida? Det är solid... Mm. Kolfiber. Ja, ah, kolfiber. Det mm. just det. Mm. För det är inte metall. Egentligen. Nej, nej. Så de väger ingenting och det är, det är väldigt starkt mm. kolfiber. Jag har ju kolfiberstavar som, eller som Ja just det. Och de, mina är på en meter och de har jag till och med kunnat snurra ihop liksom, till, en, till en cirkel för att mm. ha till baskrar och sånt. Och mm. det, det håller jättebra alltså. Mm. Det tror man inte. Jag att vet det. att man kan köpa cykelramar i kolfiber också de ska vara mm. jätte jätte jätte dyra <laughs> precis lätt så man kan cykla gott och hållbara kanske ja hållbara förhoppningsvis så ja. att man inte brakar ihop när man sätter sig på dem precis men ja berätta lite mer om knit pixel och knit pro mm. som vi vill kalla det då ja om du, vill. En... Om du vill vara så snäll. ja <laughs> du har dem har man ord då för er som inte har sett dem så är de de är laminerad laminerad björk mm. och så är de lite regnbågsfärger, det kan man säga. Ja, de är väldigt regnbågsfärger. Ja, väldigt. Jag, säga. jag tror att det är så att de har väl när de laminerar björken så är den i olika färger. Mm. Och jag har ju haft lite problem med vissa storlekar att de flikar sig i lamineringen. Mm. Och då blir de helt omöjligt att använda. Mm. Så att jag, jag har faktiskt slutat köpa mindre storlekar. Tunnare stickar. Ja, Tunnare Så att jag håller mig till kanske fyra millimeter uppåt, mm uppåt. Bara. Mm. I Nitt Pro. Mm. Men eh, jag var verkligen inbiten trästicksfantast mm. innan. Mm. Men eh, inte längre. Nej. Och du då? är det Ja, alltså för mig är det framförallt Nitpro som gäller. Mm. Hade jag haft mer pengar så hade jag ju väl köpt Signature förmodligen. Eh, som vi ska prata lite mer om sen. Eh, men eh, när jag liksom upptäckte det här med Nitpro Pro. Det var... När kan det ha varit... Men fyra år sedan kanske, tre-fyra mm. år sedan. Det var året då jag stickade sju närvarsjalar. <laughs> jag stickade bara närvarsjalar det året. Inte sju stycken till mig själv dock. Jag förstår inte, det är så tokigt när jag tänker på det efterhand. Men i alla fall... Det var innan jag lärde mig att sticka efter mönster kan jag ju tillägga. Eller ja, mm. den var ju visserligen ett mönster. Men, <laughs> ja, det lärde man sig efter tre rutor. Mm. Men då, då köpte jag min första, mina första Knit pro tippar och min första knitpro takkabel. Och det var mm. eh, den här butiken Hel Ylle, som jag pratade om mm. i förra veckans avsnitt eh, med Emma. Eh, så fick jag tips om det då. Och det var en helt ny grej för mig. Mm. Både att sticka fram och tillbaka på grundsticka och det här med utbytbara kablar. Mm. Och sen har det liksom blivit mitt pro när jag har valt faktiskt. Mm. Jag är ja, inte helt smärtfritt kan man väl säga. Jag har haft en del problem. Nu, mm. precis när jag stickade i helgen på den här... Eh, ja, det var när jag stickade resåren på min eh, på min Sweet Olive Sweater så delade en av 3mm-stickarna sig på längslamineringen. Liksom, mm. Törs av bara. Mm. Och det går ju inte att köpa enstaka sticker från Knit Pro, som Nej. jag har startat utan man måste köpa ett helt nytt sätt och jag tycker att det är lite surt. Mm. Så jag stickade färdigt. jag tog en Alltså sett med mm två då? Inte sånt sådant monstersätt. Uh, nej, jag menar, alltså det var ju strumpstickor. Ja! Så jag måste ju köpa ett paket ja, med fem stickar. de har jag faktiskt aldrig haft problem med. Nej, men uh, det har jag, det är andra gången tror jag, dessutom att jag mm -hmm. har haft problem med just 3 mm. Eller var det tre och en halv förra gången som delade det delade sig också. Mm. Precis när jag började sticka med dem. Direkt mm. liksom, sikten av Men då fick jag... En ny sticka. För det var av Penelope Craftshop. Och då fick jag en sticka. Fick jag, mm. fixade hon till mig faktiskt. Jättesnällt. Eh, apropå det. Såg du att det var en, en av våra lyssnare. Som har hashtaggat oss. Med jag en bild det. på Malia. Oh, jag tyckte det var så roligt. Jag oh. blev jätteglad när jag såg den. Jag måste mejla henne och berätta det. Men det är hon, det är hon som är sjöman. Är det va? Ja. Är inte hon sjöman? Mm. Det kan hända. Jag vet jag inte. Jag tror det. Mm. Det var ju jättekul. Eh, jag tror att det kanske var hon som... Eh, för det, det var någon som skrev att hon skulle vara i Amsterdam och att hon skulle mm. gå till Penelope. Och då sa jag, men du måste du hälsa på ja. mig. Liksom, för att om hon säger att det är den som ska så tror jag att hon vet det. Mm. Så jag ska mejla henne sen och berätta, berätta den bilden. Mm, okay. eh, ja. Men nu senast när jag köpte Nitpro så köpte jag eh, den här. Är den, vad heter de som inte är eh, färgade? Äh, I så fall så heter de. Är, är de alltså helt trä, träfärgade- Ja, det är, så, det är ju olika färger, fast det är trä. Ja, då är det Symphony Dreams. Symphony som är Dreams. Sitter's Pride. Så var jag på strick och skulle köpa nya stickor, och då har de ju dem bakom kassen. Mm. Så stod jag där och tittade, och så frågade jag hon som stod där: Men ni har inte nitt på, eller? Mm. Jo, de hänger här. Mm. Och så var det ju en hel rad, men det var inte alls samma NITPRO-förpackning som jag var. det är ett Prym tror jag som återförsäljer ja. återförsäljare Precis. i Sverige eller något Det är konstigt, så att mm. de säljer jag NITPRO, fast inte i NITPRO-förpackningen, utan i sin egna förpackning. Mm. Eh, och då är det typ lite och sånt på den tror jag. Eller det ja just så här. det. Och så det det de. är det dessutom inte tillverkat av bambu, vilket ju är jättekonstigt. Mm. Men då köpte jag ett par eh, tippar, eh, ett par nya 3,5 mm för att jag har haft de andra ja, sen då jag köpte mina första. Och de var mm. ganska slitna nu faktiskt, för jag har stickat med dem jättemycket. Mm. Eh, så det kändes okej okay att de var lite tråkiga nu. Och så köpte jag 4,5 mm strumpstickor och när jag kom hem uppsatte jag att jag skulle ha 4 mm. Och jag har inte hunnit byta dem nu Men det är ju de här då som inte är de jättefärgglada. Utan mm. de andra. Jag tycker faktiskt att de är väldigt fina. Det tycker jag också. Och de görs ju också i olika... De här eh, Symphony Dreams görs också i olika färger för olika storlekar. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra. Mm. För det, det, det kan jag bli tokig på med strumpstickor framförallt. Precis, man ska kolla på och testa dem varje gång. Mm. Men... Då när jag handlade sticker så köpte jag också en längre kabel. Jag ville mm. egentligen ha haft en 150 men det fanns bara 120. Men det visade sig vara lagom. Mm. Men den var också svart. Ja, det är det på de och nya. Jag tycker att den verkar vara både tunnare och mycket mer flexibel än vad den lila är. Bättre alltså? Mycket bättre. Jaha, så ja. Knitter's Pride är bättre alltså? Ja, och jag mm. pratade om detta när jag var på sippenit förra fredagen. Och det var flera som hade upplevt samma sak. Mm. Mm. ja jag vet inte om det bara är den svarta som säljs nu för tiden. Nej, inte jag heller. Jag har faktiskt ingen aning. Nej. Men om ni kan välja på svart och lila så rekommenderar jag att ta den svarta. Mm. mm. Men har du testat Cubix? Nej, det har jag inte heller gjort. Nej. Har du? Ja. Ja. Jag, jag tycker inte om dem. Nej, varför det? Det finns två orsaker. Mm. Det först Nej, tre kan man säga. Det första är att ytan som de kan slitas på... Mm. Är ju mycket mer skör. Eftersom varje kant på fyrkanten mm. kan ju slitas ner. Mm. Och då gör det ju ganska mycket. Jämfört med om man säger en, ett runt tvärsnitt. Mm. Då slits det över hela. Mm. Det tycker jag inte om. Sen tycker jag inte om heller att när de mäter måtten på dem. Mm. Så mäter de diagonalen på tvärsnittet. Mm. Och diagonalen på tvärsnittet. Är definitivt inte samma sak som cirkulärt tvärsnitt. Mm. Så, nörden som jag är. Satt att jag räknade lite på detta. Mm. Och kom fram till att om man köper 2,5 så skiljer det ungefär en kvarts storlek mm. emellan. Mm. En cirkulär och en kvadratisk. Men om man köper en 4 mm så skiljer det 1,25 i storlek. Oj, det är ganska mycket. Det är ju mer än en storlek det skiljer då. För mm. alltså jag har bara hört att man måste. Är det att man måste köpa en storlek större än vanligt. Ja, det beror på vilken. Alltså det är ju. Det märks inte lika mycket på de små storlekarna som Nej. på de stora storlekarna. Men man ska ändå ha det i åtanke att mm. det, det är inte samma storlek. Nej. För att de mäter det diagonalt över... Där hade det varit smidigare att ha det um, amerikanska sättet med stickor. För att mm. i uh, USA så har de ju liksom en siffra. Och den siffran motsvarar inte någonting med Nej. tjockleken utan det är bara en siffra. Mm. Och då hade ju det varit mycket lättare faktiskt. Mm. Mm. Men sen har de dessutom... En annan sak som är väldigt svår är att man kan ju inte mäta dem. Vilken storlek Nej, man har kan när de ligger ju i högen. Inte. Då får man sitta där med ett skjutmått i så det fall och är inte mäta tvärsnittet. Det är inte ens tänkt på. Ja, det, det är lite sant. Och jag trodde att då att man kunde mäta, om man säger, rätt över. Mm. Men det är diagonalen, det är ännu svårare att mäta. Men går det verkligen inte att stoppa det i ett, ett stickmått? Det blir ju diagonalen... Jo, det, det går att mäta diagonalen. Mm. Det är sant. Mm. Men det stämmer ju inte. Nej, det, det stämmer kan inte... inte. Och jag har någon gång använt... Om jag har saknat en sticka... Av det runda... Mm. Så har jag bara... Men den här har jag en fyr, fyrkant istället Ja, just det, men det går inte. Fel, fel, fel, mm. fel, fel. Mm. Så... Men jag har hört till de här... Cubics... Eh, Cubics de, va? Mm. Mm. Att till deras försvar att... Folk som har haft ont i händerna... Eller i lederna eller så... Eh, upplevt att de är mer ergonomiska. Mm. Jag har... Jag vet inte varför det är så. Nej. Vet du liksom teorin bakom det? Nej. Att de ska vara bättre? Eller är det placerar på effekt? Ja, det, det, det var just det jag tänkte säga. Jag tänker att de borde vara mycket mer obekväma att hålla i. För att de är så där kantiga. Visst, de vi Kanske inte, men det tycker jag att andra gör heller. Liksom. Nej, jag tänker att de borde skära in. Men det gör de kanske inte. Nej, de är inte så vassa. Nej. Sen har jag testat något som heter Collage. Som är i... De är ganska tunga så de är nog i stål eller något. Mm. Lite Metallfärgade om man säger så. Mm. De tycker jag inte alls om. De är väldigt tunga och så. Ja, för det var väl de första som gjordes med, med mm. Men ska vi prata lite om signatures också? Det får nog bli faktiskt det ja. sista marken vi pratar om. Vi kan ju äh, snöa in på det här i hinder nog lite mer. Mm. Nu är det ju så att de har kommit ut med en ny variant. Ska sticker. du berätta för oss vad Signature okay. är? Okej. Det är, det är lyx. Och det är värt det, mm. tycker jag. Jag tycker de är helt fantastiska. Och jag har haft jätte med mina. Jag vet de som inte har haft tur med sina. Till exempel Eddie hade problem med sina. Men det är någonting som de tog upp nu också. Mm. De har forskat på det här. Varför vissa har. Att de, de har gått av då. Haven mm. på vissa. Och de, det stod faktiskt på deras hemsida att de kom fram till att det är just att eh, tippen, eller vad ska man säga, själva stickan råkar vara precis samma längd som handen är. Mm. Så att man, man, det ligger i spänn hela tiden. Signature kan man ju beställa i tre olika längder. Mm. Tre olika tippar. Speciellt, nej, nej, två olika tippar. Två olika speciellt på tipparna. Mm. Så det är, det är därför det kan vara olika på olika. Mm. Mm. Var Men, olika på olika. <laughs> ja. Men nu har de eller börjat med utbytbara stickor. Mm. Och jag, jag blir eldlågor. Åh, oh, fantastiskt. Men mm. sen, Äntligen har de fattat vad de, att det är det här som är grejen. Ja. Men sen mm. så kommer baksidan. att För att få en bra övergång på stick, från stickan till kabeln. Och att de har ju väldigt speciella kablar som, som är ledade. Precis. Så att de de snurrar ju hela tiden. Det blir inget telefonsladd helt Nej. enkelt. Nej. Och det är fantastiskt, det finns inga andra lika likadan. Nej. Bara för detta så har de själva slutet på stickan sitter fast i kabeln. Så du skruvar på den på stickan. Vilket gör att du kan bara ha en kabel till en storlek. Mm. Så de kallar de här för convertibles istället för interchangeables. Mm. För att du kan inte byta mellan olika storlekar. För min första tanke var, men vad tjeck, då behöver jag bara köpa tippar för 22 dollar istället för att köpa mm. en hel sticka för 47 dollar. Mm. För det var en fast rundsticka kostar. Ja, precis. Och för då kan man ju bara ha fler kablar mm. och kablarna kostar 20 dollar. Men då visar det sig att man kan inte byta. Så ifall man ska byta då, om vi säger att man stickar i en storlek först så ska man byta till en annan storlek, till risåren till exempel. Mm. Då måste du byta hela stickan. Mm. Du, kan du kan inte bara, inte bara byta, byta tippa. tipparna. Nej. Och du måste bedrädigt. alltid köpa både tipp och kabel. Ja, precis. Så att det, det de vill är att man köper en sticka med tre olika tippar. Eller tre olika kablar. Kabellängder då. Ja, exakt. För att få olika längder. För det är ju verkligen någonting som vi saknar. Ja. Olika kabellängder. Precis. Det Jag önskar så att det fanns god. Ja. Så jag köper gärna stickar för 22 dollar och sen kablar för 20 dollar styck. Mm, precis. 60 dollar för kablar. Tre olika kablar. Ja. Det är galet. Ja, Är det inte till och med så illa att de ska sluta med sina fasta? Jo, till råga på allt. Det är helt otroligt. Det var ett ramaskri på, på Ravelry om detta och på Facebook. Alla är jättebesvikna. Mm. Och, visst, de har gjort jättemycket forskning, men de har ju inte gjort någon marknadsundersökning. Verkligen inte. Det är helt otroligt. Det, så jag hoppas bara att de ändrar sig. Så de ska ju egentligen bara sälja ut sitt, sitt lager nu ja. liksom. Har du passat på då? Uh, nej faktiskt inte. Uh, jag beställde faktiskt en sån här interchange, eller sån convertible, convertible. för att de har, den finns i 4,5 mm. och den har inte funnits i 4,5 innan för att det har varit problem med den. Och fabrik, mm. på den. Mm. Så att jag, en sån beställde jag faktiskt. Mm. Men sen så, jag ska nog Ja, jag ska beställde åka. du alla tre kablarna då också? Nej, nej. En. Jag behöver inte ha mer än en kabel. Jag förstår inte vitsen med det. Så jag beställde en 47-tums. Mm. Eh, men jag ska till USA snart. Mm. Så jag ska nog passa på att köpa dem när jag är där istället. Mm. Så Det låter bra. Ja. Och så kan du ge dem en känga för att de har... <laughs> ja, hur kan de göra latina? så? Mm. Liksom... De har ju verkligen inte gjort sin efterforskning. De har inte gjort sin hemläxa kan man säga. Mm, nej, uh, absolut inte. Nej. Ja, det, för mig låter det som ett sätt att de bara ska tjäna mer pengar mm, faktiskt. Absolut. Jag tycker Jag... inte det låter som att nu vill vi göra någonting för dem som gillar våra stickor och göra det lättare och bättre för dem. Utan det låter som att så här kan vi göra för att mm. tjäna ännu mer pengar på våra redan dyra stickor. Jo, för i och med att de är så pass bra kvalitet att de, de håller ju livstid. Och är det så att de går sönder så är de inte sena med att ersätta dem. Nej. Det är ju aldrig några problem. Man får alltid nya om det händer någonting. Mm. Så att det är väl ett sätt att, att... För annars så köper jag folk alla storlekar och så har de dem. Mm. Och sen behöver de inte handla med. Nej, precis. Men nu kan de göra det. Dumt, dumt, dumt. Ja, dumt. Jag måste bara slänga in en snabb sort till. Ja. Chiago ja. köpte jag istället för... För äh, äh, signatures när det inte fanns 4,5. Mm. Testa dem. De är billiga. De finns att köpa på Loop för 7 pund. Man kan beställa dem från den sida då. Mm. Mm. De heter Red Lace. Jättebra för, för en billig pengen då. Mm. Det låter ju vatt. Ja, är, det, är de spetsiga? De är jättespeciella. Och sen har de det är som en vajerkabel så den är ganska tung. Mm. Och det är lite skönt också. Det de kan vara lite skönt om man har, en... har ett väldigt tunt garn ju. Mm. Mm. Så den håller inte på att trassla sig och slänga. Okej. Okay. Nu måste vi nu gå vidare. Ja. ja. Då ska vi gå vidare med våra Ravelry favoriter mm. vi, vi hoppas att det var tillräckligt med info om stickorna här. Vi, vi spinner ju så lätt iväg. Men vi ja. hoppas att, att det ni önskar att vi skulle... Prata om och få, ni skulle få svar på att ni fick svar på det. Kanske är det bara ställa frågor. Ja, gör det. Jättegärna. Vi, det finns ju en, en tråd om detta på Raveli nu som heter Sticker bara tror mm. jag. Så fråga på där om ni undrar över märken och sådana grejer. Mm. Mm. Och vi länkar ju såklart till Ja, alla. det gör vi. Vill du börja med ditt första möster? Ja. Eh, t shirts tycker jag om. Stickade t-shirtar. Mm. Det är väldigt bra på sommaren. Och, eh, då finns det en som heter Lace Saddle T. Som publicerades i Interweave Knits, sommar 2010. Mm. Den är gjord av Lisa S. Rowe. Och den är stickad i ett linnen. Varför jag kan jag säga? Ett lingarn. Som mm. heter Universal Yarns Summer Linen. Mm. Och den är stickad med sån här sadelaxel. Jag vet inte vad det heter på svenska. Sadelschule. Jag tror att det heter sadelaxel. Ja. Mm. Så den har ett spetsmönster som är över axeln bara. Och sen ah. är den resten. En jättefin. Vad fint och ovanligt. Ja. Det är riktigt fin och den går även att köpa på Ravelry för 5,50 och den stickas på 3,5 och det går åt 700 till 1000 meter. Det innebär ju att kalinka garnet som vi har pratat om innan, eller kalinka linet, borde mm. vara alldeles utmärkt. Det tror denna. jag absolut. Mm. Har du stickat något sånt som är sadelarm någon gång eller axel? Mm. Nu måste jag tänka. Ja, nej. nej, det har jag faktiskt inte. Nej, jag tror inte heller jag gjort det. Jag vet att den här uppifrån och ner koftekursen jag var på, där pratade de om det. Men mm. jag har inte gjort det själv och jag har inte kommit för något mönster som har gjort det heller. Nej. Men jag får nu kolla upp den där, det är spännande. Mm. Mm. Vad har du för något? Eh, mitt första mönster är Summer Girl. Crocheted Headband av Monica Sirna. Eh, och det är ett hårband, eller det är olika varianter av ett hårband med virkade blommor. Mm. Det är kanske lite konstigt att jag tar upp ett virkat mönster eftersom jag inte kan virka. Men jag tyckte att det här var så himla sött. Men du vill kunna virka? Ja, mm -hmm. kanske skulle vilja kunna virka för att kunna göra det här. Mm. Mm -hmm. <laughs> eh, men det är, ja det finns ju XS, small, medium och large. Och då tror jag att det är huvudomkretsen det handlar om. <laughs> så alltså, jag tycker att det är här är ett mönster som man kan modellera med väldigt mycket själv mm. för du får också då mönster på blommor i tre olika storlekar mm. eh, och sen är det väl liksom färdigt mönster för fyra olika hårband men om du bara, kan du virka och du kan göra de här blommorna så kan du göra vad som helst, mm. men på bilderna är det till exempel en tjej som har ett hårband med massa små blommor runt om och så mm. hänger det ner så här långa band där bak, mm. så det ser lite ut som en missommarkrans. Åh fint! Mm. Och sen är det någon en som har ett lite bredare, mer som ett pannband kan man väl säga. Mm. Och med en stor och en lite mindre blomma på och sådär. Det mm. tycker att de är väldigt söta allihopa. Och jag tänker att det är ju något man kan virka blommor och dekorera en kofta med eller en väska med eller något sånt. Så... Jag tänker en missommarkrans. Ja men det, det fint är ju är... att ha en midsommarkrans istället... I virkade med virkade blommor istället för en som du behöver länsa trädgården för och som har ja, slogat innan joggobstotten kommer fram. Eller alltså, jag åker till en blomstraffär och köpa blommor precis ja, innan. Liksom. Precis. Och till och med de som köper fick färdiga missomarkranser från mm. florister. Fy. Det kan man göra. Mm. Det, man får göra det om man vill. Ja. Men äh, tänk att ha det här. Kan du använda mm. år ut och år in och du behöver inte fixa det mer än en gång. Nej. Så det kostar 4,50 dollar. Vilket jag kanske fast tyckte var lite dyrt egentligen. Men man kan ju göra väldigt mycket med det om man mm -hmm. har lite fantasi. Så det är mitt första mösta. Ja. Mm. Och min nästa, det är faktiskt någonting så att både du och jag och, och Eddie. Eddie har stickat. Mm. Vi måste ju bara få Emma till att göra det också nu då. Ja. Annars får inte hon med. Nej, precis. <laughs> <laughs> Myrtle Car Cardigan heter den. Mm. Den gjorde av Snowden Becker. Det är en kofta som är stickad helt i spets. Nerifrån och upp. Mm. Och den, ja, mönstret är ganska enkelt skrivet. där Det är lite komplicerat innan man sätter sig in i det. Mm. Tycker jag med alla olika diagram och sånt. Mm. Men det, det är väldigt roligt och det går jättefort. Mm. Och sen är det lite godtyckligt tycker jag med minskningarna för minskningarna Ja, för det stickas ju uppifrån och ner. Och sen stickar man ärmarna till armhållen. och upp. Och... Ja, så jag tvärtom ja. <laughs> stickas nerifrån och upp och sen stickas ärmarna nerifrån och upp och så mm. gör man raglanminskning. minskning mm. Men den är inte så utförlig Nej. utan det är mer så här nu ska du minska och sen blir det lite som det blir och det syns inte typ. Ja, exakt så står mm. det liksom. Ja, det står verkligen så. Ja, mm. Det spelar ingen roll hur det ser ut för det kommer inte synas sen mm. i spetsen. Men mm. det blir fint. Det blir det blir fint. Men mm. Före en nya, för en stickare så hade det varit bra med en utskrivning. Jag mm. förstår dock att det är väldigt svårt att göra det för ja. så många storlekar. Ja. Kan du inte berätta lite om hur man ser ut? Ja, det är som en ranka som går upp eh, i paneler. Mm. Eh, så att det, det kommer en sån och sen kommer en sån här när man gör omslag på båda varven. Om man säger så, så det blir som en lite gallermönster nästan. Mm. Och sen finns det en panel som är heter det när man gör omslag, sticket åt sammans, omslag, sticket åt sammans. Mm. Så, så det är i alla fall olika paneler som, har, som sätts ihop. Liksom, till, mm. Så det beror lite på vilken storlek man gör, hur mönstret blir och så. Precis. Jag har faktiskt gjort en för babys. Jag vet den är jättesvår. som en miniatyr? Jag vet inte om den passar en babys. Men jag, jag hade garn över så att jag gjorde en miniatyr. Mm. Men sen går det åt väldigt lite garn också. Ja. Och den är ju väldigt, äh, <clears throat> eftersom det är hela, så den är ni ganska tugbar också. Mm. Så. Oj, oh, ja. Den ser väldigt rolig ut när man håller upp den. För den ser jätteliten ut. Eftersom mm. spetsstickat dra ihop sig när mm. man tar det på sig. Så då ser den väldigt plutig ut. Ja, den är jättefin. Ja. Jättefin av en klänning eller något sånt. Nu fick lite kråka hals, ja. jag lite krocka i halsen. Jag skulle gärna vilja göra en till. Eller det jag har tänkt länge. Mm. Jag skulle vilja göra en med högre hals. Mm. Riktigt hög hals. Ja, den är väldigt liksom. uringad. Ja, det är den. Mm. Ja, till och med virkat lite i kanten på insidan för att mm. staga upp den lite grann. Mm. Men jag skulle göra den med riktigt hög hals som blir lite mer vintage-aktig. Ja, just det. det har nog varit fint. Den varit fint. Mm. Så den, den kostar 5 dollar mm. på Rubbery. Eh, mitt nästa mänster är Peggy Sue. Och det är också en kofta av Linda Wilkes Och den finns i XS till XXXL. Oj! Mm. Generöst graderat av mm. henne. Och eh, det är faktiskt en lite så här vintage eh, 50-tals eh, inspirerad mm. kofta. Den är jättesöt. Det, jag tycker det hörs på namnet också. Peggy Sue. Mm. Mm. Eh, den har kort arm och eh, den är midjelång. Och från, från bysten, eh, från under och neråt så är den liksom stickad eh, alltså som resor. fast de, istället för släta maskor så är det en fläta. Mm. Och så är det det ganska, ganska brett parti liksom. Eller mm. långt parti kanske man ska säga, som det stickas neråt. Eh, jag tycker den är jättejättesöt och eh, det fanns bilder på dem som har gjort den med lång arm eller tre kvartsärm och hel lång kropp också. De har bara stickat den här flätpartiet länge. Mm. Så att, eh, då är det en ganska ett ganska användbart mönster också. Då kan man ju bara kolla på andra projektsbilder och inspireras av dem. Mm. Så jag tycker den är jättesöt. Passar perfekt till en eh, midjehög kjol eller en eh, klänning nu när det börjar bli säsong för det. Mm. Eh, och den kostar 4,50 yusdolar. Ja. Mm. Min sista heter Bonnie. Och den är gjord av Nits. Och det är en... Vad ska man säga? Det är som ett linne. Fast det, är, det går lite längre ut på axlarna, mm. Bara. Kan man säga. Och sen har den en sån här halsringning som är väldigt stor. så att mm. den, Jag kommer inte ihåg vad den heter. Den hänger lite. Ja, precis. Sådär. Och själva den här halsringningen är i spets. Okay. Och den är ganska skir. Sådär. Mm. Den är jättefin. Är den slätstickad för övrigt? Ja, det är den. Mm. Eh, och den är stickad i Unifiber Arts Alice Lace. Jag har känt på Uno Fiber Arts eh, Alice Sock. Och den är fantastisk. Så jag kan tänka mig hur mjuk den här tröjan är. Mm. Och eh, den ingår dessutom i en bok som jag hittade nu när jag kollade igenom. Som Maria gärna sa. <laughs> Åh, den boken måste jag nog ha. Ja. <laughs> Med en väldigt drömsk röst. Ja. Handmade in the UK heter den. Åh. Mm. Oh. Ja, den var jättefin. Det var jättemycket fina mönster där. Men om, det, om garnet heter lace, är det väldigt tunt då? Mm. mm. Det så är... vilka stickor stickas den på då? Tre och en halv. Okej, okay. så det blir ganska gläs då? Ja, men om, om detta är likt sockgarnet så är det ganska fylligt för det är ett i bland annat. Det Lite så runt och... fluffigt mm. garn. Mm. Mm. Okay. Så jag tror att det fyller ganska bra. Mm. Men den är jättesöt. Det här mönstret kostar sex Eh, kanadensiska dollar. Mm. Och eh, den här boken den kostar 18 dollar. Mm. Och där ingår det 10 mönster. Mm. Är det en fysisk bok eller en e-bok? En e-bok. Mm. Okay. Mm. Det låter ganska värt ändå tycker mm. jag för 10 mm. absolut mm. Mitt sista mönster är Deep in the Meadow. Och den är gjord av Deep... Uh, nej, den... <laughs> den är gjord av More Twist. Uh, jag har förmodar att hon inte heter det, <laughs> utan nu är hennes stage name. <laughs> så att säga. <laughs> uh, och den finns i två storlekar, small och large, mm -hmm. och den är stickad i lace mm -hmm. Och jag funderar faktiskt på om jag skulle ha pratat om den här när vi hade filmtemat. Mm. För att den är nämligen inspirerad av karaktären Prim i hungerspelen trilogi. Okay. som jag också pratade om då. Mm. Mm. Eh, och den stickas uppifrån och ner och kombinerar spets med ränder. Mm. Så i den första. Eh, den är ju halvcirkelformad då. Så i den första delen så är det lite som. Det är liksom inte löv, men ändå lite som löv som liksom strålar ut från centret. Det var en uh -huh. jättebra beskrivning, uh -huh. mm. Och sen är det ränder, och sen en bit, och sen är det spets, och sen en ränder. Och så avslutas den med en liten så picoté-kant. Mm. Eh, jättesöt. Eh, och det stickas ju väldigt tunt garn, så det blir väldigt så skir och fin. Mm. Och den eh, eh, originalversionen är stickad i en så här gul guldig ton kombinerat med vitt. Mm. Och det låter ganska tråkigt, men den är jätte, jättefin. Så jag tycker verkligen att hon har både fångat karaktären Primdor i färgerna och i mönstret. Ja. Den tycker jag är jättefin. Och den kostar eh, tre pund. Mm. mm. Det är ju skäligt. Det tycker jag. För det ja, ser ut att vara ett välarbetat mönster. Ja. Ska jag gå in och kolla på. Det Det är det härligt Det var väl våra somriga Revelry favoriter mm. Mm. Jag hoppas att ni kommer sticka hela sommaren. Ja det ska vi göra. Ja, det, mm. inga det låter som inte. att vi säger att vi ska ta sommarlov nu. Men det ska vi inte. Nej, verkligen Nej, inte. Nej <laughs> då. På tal om det har mm. du hört att stickpodden har en paus nu. Stickpodden har sommarlov. Ja. ja. Det är ju jättetråkigt. Ja vi tycker det är jättetråkigt. Mm. Mm. Vi tycker det är väldigt roligt att vi är två. Och olika och det, det är jättesynd. Ja vi hoppas att ni eh, hittar er mojo och tiden för att spela in lite avsnitt. Ja. Snart. Kram på er. Ja, ta hand om er. Mm. Då var det ju dags för veckans tävling. Mm. Men först så får vi ju ha en liten efterlysning nästan. Ja. På tävlingen Det här är nu blivit tv-programmet efterlyst. <laughs> Sökes. I, i avsnitt 10 mm. Så då hade vi ju faktiskt flera vinnare- nu vill jag fortsätta prata med min tv-röst. <laughs> Snälla, gör inte det. Jag ska inte göra det. <laughs> då, då lottade ju Pinneguru även ut mönster till alla som hade kommenterat. Ah. Och uttryckligen skrivit att de ville, ville ha boken. Simla snällt av eller? Mm. Ja. Och så att jag ännu inte fått tag på alla. Så att det finns fyra stycken kvar. Mm. Garnhumlan. Maria i Falkenberg. Madde och Moa Maria W. Så om ni hör detta så skriv ett mejl till oss på stickwithuspodcast.gmail.com Och sen får ni kolla på alla hennes mönster som hon säljer individuellt. Eller alla hennes filter som mm. hon säljer individuellt. Så får ni välja ett av de mönsterna. Mm. Så Det kom. vill ni ju inte missa. Nej, precis. Mm. Och så vill jag påminna om att min... Vad ska man kalla det? Kod. Min kod. Jag har ju en, ni fick förra veckan en kod eh, med rabattkod på mina mönster eftersom jag är 25 och den gäller fram och med till 7 juni. Jag sa nu inte det avsnittet men det stod i shownoten. Mm. Så att eh, om ni är sugna på att köpa något av mina mönster till 25% rabatt så kan ni gå in på Ravelry och göra det. Och då skriver ni in klickar man på coupon code mm. innan man checkar ut och då skriver man koden ANNA25 och det är Anna med litet A. Jag vet inte om det gör skillnad. Men jag skrev in Anna med mm. litet A. Um, hoppas jag nu att det blir rätt. Annars så får ni mejla. Anna som mejlar mig så löser vi det. Mm. Mm. Och... Vi ska ha en liten tävling idag med. Ja, det är klart. Nu, jag har ju faktiskt publicerat ett mönster i veckan. Mm. Har jag Har gjort. Min sista ti ki. ti. Och då tänkte jag att... Den är ju faktiskt väldigt somrig. Mm. Det är ju en t-shirt med holkärm. Och så är det spetsmönster upp till och så är det slädsticket. Mm, det är jättefin. Tack. <laughs> så då tänkte jag att jag skulle låta ut det mönstret ja. till eh, någon av er. Mm. Så kommentera. Behöver de göra något mer tycker du? Det tycker jag att du får bestämma. Um, Okej. Okay. Då ska de kommentera och så ska de tipsa om ett sommarmönster. Ja. Ja. Det tycker vi. Ja. Ska vi helt enkelt också bestämma att du får välja vilket du tycker är det bästa tipset? Istället för att en så? random utlottning som vi brukar ha. Ja! Det hade väl varit roligt? Så kan göra Så, så äh... anstränger ni er kanske är lite extra? Ja, mm. precis. Och sen kan vi samla ihop alla de här kommentarerna och så kan vi lägga ut det i Ravelry-tråden. Just det, så kan vi lägga till det i detta avsnittets tråd kanske? Mm. mm, det kan vi göra. Det gör vi. Så har vi det som en liten tipstråd. Tipstråd. Mm. Ja. Så det är bara in och kommentera där. Ja, mm. på stickwithaspodcast.blogspot.com. Yes, vi börjar kunna det nu. Ja, det sitter nu. <laughs> Efter vi... avsnitt 12 så borde vi väl. <laughs> Men, då, det var allt för idag. Ja, du var det. Vad ska du göra i veckan? Alltså, jag hoppas verkligen att jag får lite sticktid i helgen. För jag känner nu att jag blir snart deprimerad om jag inte får sticka. Mm. Jag måste få sticka lite. Det har varit väldigt mycket. Mm. Eh, och det är ändå andra saker som jag gjort som jag tycker är roligt. Jag vill ju liksom inte, inte träna till exempel Nej. för att hinna sticka. För att de två grejerna är väl just nu mina två största hobbies. Så jag mm. är så glad att jag har kommit igång med löpningen. Och så tränar jag ju på friskis också. Mm. Så jag försöker kombinera de två. Men, äh, det är ja. ju bra. De är så olika med. Precis, vi går, De varandra väldigt Ja, bra. de gör ju det. känner man någon dag att man är trött på det ena så kan man göra det andra. Mm. Um, men jag vill liksom inte kompensera med att sluta träna genom att, för att hinna sticka mer. Nej. Men jag hoppas att jag ska få tid i helgen att eh, göra det. Mm. Kanske blir lite fint väder så det kanske blir lite ja. stickning. Härligt. Mm. Det hoppas jag på. Ja. då? Det blir lite ändrade planer. Idag är det ju torsdag. Mm. Och vi åkte från Oslo idag. Och åkte hit för att spela in. Och sen igår så fick vi ett medlande från en som vi var hälsade på i Texas. En kompis. Till min samboskusin. Mm. Som sa att han har blivit stransat nu i, på Irland. Mm -hmm. Han är där på semester med min samboskusin. Och hon var tvungen att åka hem. Jaha, så han är ensam. Ja, och då tyckte han att visst, jag kan ju stanna här. Med det här var roligt roliga hälsa på er i Oslo. Mm. Så då så bestämde vi att han ska komma till Oslo och möta oss. Så då måste vi åka tillbaka igen. Ska han vara och se vad helgen då? Mm. Vad roligt. Ja, så vi ska hämta honom på, på Gardermoen imorgon. Då får vi hoppas att Oslo visar sig från sin allra bästa sida. Jag tror faktiskt det. Det ska vara en musikfestival i hela stan. Mm. Och jag har inte sett så mycket av Oslo. Så att jag kan ju behöva... Jag och... lite turistande för dig också då. Ja, det kan jag verkligen behöva. Mm. Kanske kan hitta en ganaffär. Ja, till. <laughs> Kanske. Och dra med dem på. Åh, får jag bara säga en sak då? Mm. Jag och min mamma ska åka till Turkiet- på semester i sommar för att hälsa på mina kompisar i Istanbul. Jag var där på ett Lions Camp och bodde i Värdfamilj då innan jag var på campet när jag var 17, Det är åtta år sedan alltså. Mm. Och i år ska jag och mamma åka dit och bo hos dem i en vecka. Och det ska bli så ja, himla kul. roligt att träffa dem igen. Men om ni har tips på Ghana-affärer i Istanbul så måste ni ju Ge dem till mig. Ja, det måste finnas mycket där. Jag kan tänka mig jättemycket textilier och Alltså jag sånt. vet ju att mina kompisar stickar som båda, För hon mm -hmm. har skickat stickade halsduk och mössa till mig en gång. Nej, vad Det roligt. var ett ganska fult garn. Mm -hmm. Eller det var jättemjukt, men det var kanske inte riktigt min färg. Men det, så det måste ju finnas garn och färg. Men var det är naturmaterial Jag vet inte. Nej, det var jättemjukt. Det kändes inte plastigt, men det var jättemjukt. Mm. Mm. Men kommer inte så här... Jag tänker på kashmir och sånt. Mm. Det är inte från de... Det är väl Kina, va? För och Indien, va? Tantkofta är där. Ja, just det. På just kashmir-spinneri. Jag är inte mm. alls av en skit. Kashmir borde komma från regionen Kashmir. Just det. <laughs> och... Logiskt sett det borde vara så, faktiskt. Oh, Precis, och champagne kommer från champagne, så det borde det. Ja. Nej, men kan ni inte tipsa, om ni har tips, så skriv dem i tråden på, på revelry som mm. tillhör detta avsnittet. Jag hade varit jätteglad om ni gjorde det. Mm. Mm. perfekt. Ja, nu har jag sagt det. Ja. Men ska vi avsluta för idag? Vi, vi måste nu ja, vi måste det. Tidigt ja, bara springer iväg ja, tyvärr. Ja, dessutom så är det inga luft kvar här inne. Nej, så det... vi kommer att tuppa av om vi inte ja, slutar Ja, vi kan ta ha fönstret uppe eller någonting som spelar in. Så. Nej, och ni vill väl att det blir ett avsnitt nästa vecka också. Mm. Så det är bäst att vi slutar nu. Och då är det jag och Emma. Det är det. Ja. ja. Men tills dess. Ha, ha det, så det så bra. bra. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej.